Az autóvezető. Pereszlény József anyagmozgató, CO7514 rendszámú Wartburg kocsiával megállt a sarki újságárusnál. Kérek egy budapesti híreket. Sajnos elfogyott. Akkor egy tegnapi is jó lesz. Az is elfogyott. De véletlenül van már egy holnapim. Abban is közlik a mozi műsort. Az minden nap benne van a lapban. Hát akkor adja ide azt a holnapit, mondta az anyagmozgató. Visszaült a kocsiába Föllapozta a mozi műsort. Némi keresgélés után talált egy cseszlovák filmet, egy szöszi szerelmei, melyet dicsérni hallott. A stáció utcai kékbarlang moziban játszották, és fél hatkor kezdődött az előadás. Éppen jókor. Még volt egy kis ideje. Továbblapozott a másnapi újságban. Szemébe ötlött egy napi hír Pereszlényi József anyagmozgatóról, aki CO7514 rendszámú Wartburg személygépkocsiával ha megengedett gyorsabban haladt a stáció utcában, és nem messze a kékbarlang mozitól belerohant egy szembejövő teherautóba. Az elővigyázatlan anyagmozgató szörnyet halt. Még ilyet, mondta magában Pereszlényi. Úrájára nézett, mindjárt fél hat. Zsebre vágta az újságot, elindult, és a megengedetnél gyorsabban haladva belerohant egy teherautóba a stáció utcában, nem messze a kék barlang mozitól. Szörnyet halt, zsebében a holnapi újsággal.